Rugăciunea nouă în Duh și în adevăr, Doamne, Duh al înțelegerii, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm. Pune lumina înțelegerii sfinților Taine în mintea, viața, sufletul și conștiința noastră. Mintea și inima noastră să se hrănească din cuvântul Domnului, care este Duh și viață veșnică. Să trăim calea, adevărul și legea iubirii. Dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă. Învață-ne să ne rugăm în duh și în adevăr. Dăruiește-ne alifie pentru ochii minții ca să vedem lumina ta binecuvântându-ne ființa. Dăruiește-ne iubirea și înțelegerea fraților ca să fim pentru ei un izvor de apă vie, sămânța cuvântului Domnului, să prindă rădăcină adâncă în noi. Pentru ca asemeni unui măslin roditor să aducem rodul de 30 al mântuirii, rodul de 60 al sfințirii și rodul de 100 al desăvârșirii. Căștămânța, fără rădăcina înțelegerii, este furată din ogorul minții de duhurile rele sau de... este înăbușită cu sfinții Duhului lumesc, ca să nu aducă rodul cel așteptat și duhovnicesc.